Стільки для нього зробив, визвали ви скрути. Дешарно був його довіреною особою. «А чому ви питаєте? Він щось погане про нього сказав? Він здатен на таке. Він жорстока людина». Друге запитання перервав її мегре. «Коли ви сьогодні вперше зайшли до контори?» «Я зайшла у другій годині за документами перед тим, як піти до міністерства». «Довгий час я не користувалася своїм правом на пенсію за загиблого чоловіка, але тепер ситуація змінилася». «Окотрій ваш чоловік зазвичай приходив у контору в день?» «Насправді о третій годині». «Я поясню, з ділових міркувань йому доводилося обідати з клієнтами, і ці обіди були надто різні. пили багато вина, оскільки він страждав на безсоння». Мав звичку годину дрімати в своєму кабінеті після обіду. А сьогодні? Правду кажучи, не знаю. У другій годині, де Шарно попередив мене, що рівно о четвертій, чоловік чекатиме на мене для обговорення якоїсь важливої справи. Він не згадував про поліцію? Ні. Дякую вам. Проводжаючи її до дверей, Мегре намагався визначити те неясне почуття, яке з'явилося в нього, щойно він увійшов до кабінету лаже. Часом йому здавалося, що він близький до розгадки, але наступної миті вона знову вислизала від нього. Тепер йому стало спекотно. Із трубкою в зубах і капелюхом, сунутим, як завжди, на потилицю, він повернувся до приймальні з виглядом людини, яка не знає, за що взятися. Четверо кредиторів, які чекали лаже, щоб стягнути з нього борги, як і раніше сиділи там. Мегре оглянув їх усіх і звернувся до високого худорлявого і бідно одягненого молодого чоловіка. «О котрій годині ви прийшли сюди? Я прийшов о десятій чи п'ятнадцятій хвилині на третю?» Дешарно, який знову сидів за своїм столом, прислухався до розмови. «А з того часу ніхто більше не приходив?» «Ніхто, крім цих панів?» І він показав на кредиторів, що чекали разом із ним, які кивнули, підтверджуючи його слова. «Ніхто не виходив? Ні? Зачекайте. А пан Дешарно увесь час сидів на місці?» «Так, увесь час. Але сказавши це, молодий чоловік задумався». Зачекайте, лише один раз він вийшов у коридор, бо задзвонив телефон. О котрій годині. Правда, кажучи, не пам'ятаю. Приблизно за 15 до 4. Так, це було незадовго до вашого приходу. Скажіть, Дешарно, хто телефонував? Не знаю, це була помилка. Ви впевнені? Так, запитали... Запитали, чи це кабінет зубного лікаря? Перед тим, як сказати ці слова, він, немов, підшукуючи відповідь, опустив погляд на конверти, розкладені на столі. У них розсилали циркуляри численним клієнтам лаже. Мегре машинально глянув на конверти слідом за Дешарно і на верхньому прочитав. Пану Ежену Деврі. Зубному лікарю. Вулиця... «Ну що?» – запитав комісар, повертаючись до слідчого і прокурора. «Самогубство», – заявив останній. За словами лікаря, постріл було зроблено з відстані 15 сантиметрів. Лаже, очевидно, дуже хотів залишити цей світ, якщо він... Або ж він спав. Слідчий і товариш прокурора одночасно поглянули на Мегре, коли той перебив. «Ви, значить, вважаєте, що це...» і погляд слідчого звернувся на пані Лаже, яка сиділа з напруженим обличчям і у якої якраз знімали відбитки пальців. «Я ще не знаю», – зізнався Мегре. «Якщо це вбивство, то дуже вправне. Зауважте, що ми, можна сказати, майже були присутні при цьому. Схоже, вбивця навмисно чекав приходу поліції». Мегре звернувся до судово-медичного експерта – «А ви, докторе, не виявили нічого незвичайного?» «Та начебто ні. Смерть настала миттєво. Ну, а потім, що ви маєте на увазі?» «Та нічого. Схоже, Лаже був більшим мерзляком, ніж я. Зверніть увагу, що спинка його крісла присунута до радіатора». Слідчий і прокурор переглянулися. Мегре знову вибив трубку об каблук, Обличчя лаже було прикрите вафельним рушником, що висів біля умивальника. Експерти закінчили свою роботу і чекали знаку, щоб піти. «Ось що, комісари!» – раптом сказав Мегре, звертаючись до комісара поліцейської дільниці. «Тут на столі два телефони. Один міський, інший внутрішній, з'єднаний з апаратом у приймальні. Будьте ласкаві, зателефонуйте мені звідти!» Комісар вийшов. Усі чекали, дивлячись на Мегре, який здавався розсіяним. Минула хвилина, потім ще одна. Комісар поліції повернувся здивований. «Ви хіба не чули? Я дзвонив кілька разів!» «Чи не пройдете зі мною, пане слідчий?» Сказав Мегре, прямуючи до кабінету, де він уже розмовляв із Дешарно і пані Лаже. Мегре стояв у своїй улюбленій позі спиною до вогню і говорив недбалим тоном, ніби перепрошуючи за те, що розслідування так швидко просувається, не бажаючи образити слідчого. Випадково в цей момент я опинився тут і спостерігав за конторщиком. «Ви підозрюєте його? Але це ж неможливо!» «Зачекайте. Ви, ймовірно, самі помітили, що і за своїм фізичним станом, і за настроєм це один із післявоєнних невдах, вони, можливо, найсумніша спадщина війни і найнещасніші її жертви. Колись він був лейтенантом де шарно і, мабуть, людиною порядною, але після війни все його минуле життя розвалилося, його підприємство зазнало краху, дружина померла, його підібрала чия вульгарність і відсутність педантичності стали запорукою успіху в цей похмурий час запанувала тиша. Мегре набив уже четверту трубку. Я б сказав, що це пояснює все, зітхнув він. Лаже використовував дешарно так, як лише такий тип може використовувати порядну людину. Чесність, дешарно не раз бунтувала проти махінації лаже, але врешті решт він змирився. І тепер в душі дешарно визріла ненависть до того, хто вважав себе його благодійником. Ненависть особливо гостра, бо леже сам сповзав вниз, і де шарно зрозумів, що продав свою чесність за миску юшки. Я не розумію, куди ви хилите? Куди? Я й сам не знаю. Ще недавно я цього не знав, просто спробував уявити собі їх обох. Господаря і службовця. Колишнього сержанта і колишнього офіцера, які помінялися ролями. Я уявив їхню контору, яку взяли в кільце жебраки-кредитори і судові виконавці. Усі ці хитрощі, люб'язно видані векселі, що їх не оплачували, підроблені чеки, всі ці жалюгідні аксесуари неминучого падіння і краху. Ймовірно, це і послужило підставою для постанови на арешт. Одну хвилину, вибачте. Мегре відчинив двері і покликав Дешарно, який з'явився з переляканим виглядом. «Скажіть, но, Дешарно, скільки разів лаже піддавався судовому переслідуванню? «Точно не знаю. Здається, п'ять або шість. І щоразу йому вдавалося виплутатися. «Так, у нього були великі зв'язки. Можете йти. Дякую». Коли конторник вийшов Магре звернувся до слідчого. Дешарно не хотів, щоб лаже і цього разу виплутався. Він хвора людина, ви самі бачили. Впевнений, у нього виразка шлунка або, може, і рак? Він уже не здатен піднятися. Що з ним було б після арешту лаже? Такі люди іноді стоять у черзі за безкоштовним супом для безробітних. І при цьому Дешарно вважає, справедливо чи ні, що саме Лаже винен у його падінні. Але як він міг фізично здійснити, я просто висловлюю свою думку, яка, сподіваюся, скоро підтвердиться. Сьогодні о півдні сюди прийшли бригадир і двоє поліцейських інспекторів, щоб заарештувати Лаже. Його не було, і Дешарно запропонував їм прийти о четвертій годині. Пам'ятайте, що ця людина багато днів і місяців просиджувала в конторі, клеїла марки і підписувала конверти. І в неї було вдосталь часу, щоб перебрати і обміркувати тисячу планів помсти. За його власним зізнанням, сьогодні він, всупереч звичаю, не пішов на обід. І я підозрюю, що він зробив тут велику роботу, сліди якої ми знайдемо. Це була його єдина і неповторна нагода. Зазвичай пані Лаже о другій годині вже сидить у конторі, не мов служниця. І лише в першу середу кожного місяця вона йде в Міністерство фінансів за своєю пенсією. Коли вона зайшла за документами, де Шарно сказав, що її чоловік чекатиме на неї в кабінеті о четвертій годині. І в неї не було причин сумніватися в цьому. З цього моменту все йде дуже легко. У приймальні зібралися кілька кредиторів, які зможуть підтвердити, що Дешарно не виходив із приміщення. І ось рівно без чверті четверта, зверніть увагу на час, задзвонив телефон. Це була випадкова помилка, за словами Дешарно, але його пояснення було невдалим. «Ми зараз перевіримо, чи немає під його столом приймальні кнопки, за допомогою якої можна викликати дзвінок. Це тим більше ймовірно, що конторник повинен мати спосіб попереджати господаря про небажаних відвідувачів». «Це легко перевірити», – сказав слідчий. «Решта теж не становить труднощів. Отже, за 15 хвилин до четвертої дешарно входить до кабінету свого господаря – який, як він чув, повернувся за півгодини до цього. Лаже, як зазвичай спить. Колишньому торговцю зброєю дешарно не важко дістати глушник, який він прикріплює до револьвера, взятого з шухляди столу, і стріляє в притул. Так, але... Зачекайте. Він ховає глушник у кишеню або, наймовірніше, викидає у вбиральню. Він повертається в приймальню, чекає на нас, і ось ми приходимо. Тоді він заявляє, що Лаже скоро повернеться. Ми чекаємо разом з іншими. шарно прислухається. Рівно о четвертій годині він чує кроки пані Лаже. І доки вона ще піднімається чорними сходами, він натискає на кнопку внутрішнього телефону. Не розумію. Як же ви розумієте? Потрібен постріл, щоб створити ілюзію, ніби Лаже в цей момент наклав на себе руки або був убитий. Щойно дільничий комісар намагався подзвонити приймальні по внутрішньому телефону. Йому це не вдалося. Можу заприсягтися, що дріт був під'єднаний до якоїсь петарди, покладеної на підвіконі в коридорі. До речі, я забув сказати, що коли ми приходили, вікно було відчинене, тож усе відбувалося ніби прямо в нашій присутності, просто під носом. «Ми кидаємося до кабінету, вриваємося, налякавши пані Лаже, яка ховається за фіранкою». Мигри задумався і додав з усмішкою. «Коли я зайшов до кабінету, мене здивувало, що наче не все сходиться. Тепер я зрозумів, у чому річ. Як досвідчений курець, я відрізняю запах гарячого диму від остиглого. Так от, у кабінеті Лаже справді пахло порохом» але вже остиглим. Судово-медичний експерт, з яким ми ще поговоримо, зробив помилковий висновок про ступінь закляклості тіла, оскільки тіло було притулено до радіатора. Отже... Пізніше на підвіконі виявили сліди петарди і обривки мідного дроту, під'єднаного до внутрішнього телефону. «Неправда!» – крикнув Дешарно на першому допиті. Але наступного дня він повісився в камері, розірвавши сорочку, щоб зробити з неї мотузку. Текст читав Ярослав Макеєв